Зарікалося Горня, щоб із нього чай пили. Не стигли на роботі вдома перебалакати про її теледебют, як лаборантка Марія Васильівна знову здивовано-перелякано покликала її до телефону. Софія Андріївна з радіо. Цього разу довелося витримати ще одне на легке, може й найважче серед усіх, які можна собі уявити випробування. Прямий ефір у студії Радіо. Запитання ведучого, поважного пана з бородою, свої відповіді відчайдушні намагання говорити спокійно та водночас логічно й мудро. Хвала музі-радіо, що жоден слухач не мав змоги проникнути допитливим оком у студію, і не довелося дбати ще й про вираз клятої пики. Бо Софія то кусала губи, то дивилася благальним поглядом на ведучого, то гарячково намагалася щось мудре і доречне знайти у блокноті, та пізно здогадалася відкрити його. Увімкнули мікрофон. Гортати листки не можна, чути шурхіт паперу в ефірі. Довелося так і говорити, без папірця. Даби дур каждого відна була в діяльності. Питання, відповідь, питання, відповідь, та окрім розмови з ведучим, ще й відповідати на телефонні дзвінки. Хвала создателю, всього двом спала думка платити гроші за міжміські переговори. Передача на промені тривала якихось чверть години, та Софія наче поле виорала. Подякувала панові Барову, радіожурналісту, з професійно-мелодійним голосом і навдивовижу мудро-добрими очима яких, на жаль, не видно під час радіопередачі. І повільно, переставляючи ноги, попленталася навіть не на кафедру. Професорка відпустила до кінця робочого дня. До дому. Телефон необхідний, але прикрий винахід людства. Саме тоді, коли хочеш відпочити, Подумати, зосередитися, він чомусь нахабно зеленчить раз у раз, і навіть не у справі, а просто так, попотякати. Коли ж чекаєш потрібного дзвінка, йому наче заклало, заціпило, вимкнуло. Ці довгі літа у Кам'янці, а потім у Біликові Софія була позбавлена переваг телефонного спілкування, а разом із тим і марної витрати часу на порожні балачки. Тому втратила рефлекс миттю зриватися з місця, коли терлім бом-бом-бом-бом зеленої коробочки з трубкою сповіщав, Чуюсь охоту до повідомлення життєво важливих і геть на них начхати новин. Отож, слухавку зняла мама. Так, Софія вдома. Зараз покличу. І до дочки. Софійко, тебе. Слухаю, приклала трубку до вуха і не одразу впізнала голос. Ба ні, зовсім не впізнала Привіт, Софійко Не впізнаєш? Це ж я, Люда Люда? Яка Люда? Голос зовсім чужий Так само, як ім'я Майже не давав інформації Скільки тих люд Вона вивчила чи вилікувала Котра із них? Я так і знала Загордилася ти, Зорочко, шкільних друзів не впізнаєш Та ти й не Зороч тепер, поетеса Софія Сеницька Тільки в газетах про тебе прочитаєш, тільки по радіо й почуєш, де там до колишніх подруг Людка Людка безушко одразу пригадала насмішкувато хитрі, завжди ніби ледь примружені очі давньої подруги Ямочки на щоках.